بسم الله الرحمن الرحیم ریاض صالحی اللہ باب جواز جواز الاستلقاء علی القفاء جائز دیچی سڑے پسٹ پریو جیدا سستون استاق چوار تا مونگو آئیو اے تاسی پروت تے و ودا اہدر رجلی نی خودی دیو دخپون علی پوشپیت په دینه است څنګه تاوسه د پروتین نه نه دا هله دا څه نه ور په دې وي په فکر ور دي پروداس د پروتین اخقاب میفداسي بیا به نه وشکي سګه مشکل پوسکی ته پروتین نو څه پکه لابد نه مستمه دي شروړي نو جایز د ستونی ستاغ یو خپدې د بلی خپې د پاسېخه خدا علا چې ریګي نه د انکشاف د اورت نا کا اورت سر غندېدو نو دان چې دا سی خپکه خزر نا راوادي اے دانا جائز دا ناجایز د وجود انکشاف د اورت نا وجو القي مترب سورګوته نه ج مت عن پژ مح احتبا تو لاسونه تړلي خلک صدر سره وتړي داسې ناستم ج دا د جمع پررض د احتبا د ناست نه منه راغلی. زګردا خوب ځان ترکاګي وان عبد الله ابن زيد رضي الله تعالی عنهما انه بيشکه دیشید دی را رسول الله صلى الله عليه وسلم د قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا جستني پروتو في المسجدي مَسْجِدِ النَّبَوِيِّ کِژ کډای او قائدہ دا او یہ حدیثو کې چې جن مسجد مطلقاً ذکر شی نو د الله رحبی دا مسجد النبوی ته مراد وی واځاً احدار اجلیہی ی د خفون علل اوخرا په بل نو دا داسې شو له کماشي در لوګو ته چې ک اي کوه احتمال دین کشافل عورت نشتا دا چې داسې بره کی دي خپ په برابر باندې نو دي کې ار دین کشافل عورت شنو کدا ای بیا نه جایز ده او کدا عورت د سر غندې دو خطر نو دا جایز دي بلکې پیغمبر کړي دا غي کول سنت او مستحب وي متفق علیه وان جابر ابن الصمرد جابر ابن الصمرد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرمائے نبی علیہ السلام ادا الفجر چه سبا مزبی کو تربع فی مجلسی سلور گٹب کیناست پخ فل ناست ذی کی حتا تطلع الشمس حسنا تردیچ نو ارب خبرہ بر خیر سترو خطو حدیثون صحیحون روابو داود وغیرو بی اصانی دا صحیحا <تصح> <تصح> او حدیث کدا چه الفاظم نی و ایدا اللہ حبیب با دخپ الموز دا زینه نپاسیدو چه دا سبا موز بیوکو تردی چنور براو خطو رزینور بر او خط پورته بشو اصحابو به خبرم کولې ځنې وخت جهالیت باز خبري به وکی آغا کې سبه کولا فيزهكونا و يتبسمو ايو خانه لو پیغمبر به تبسم کولو دا کپیغه بر خوش طبيعتي کړي وان ابن عمر رضی الله عنهما قال نے فرمائے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد اللہ حبیب قتلوا بفناء الكعبہ يد کابی مخلکم سہنجو محتبیا بيدی اپلاسونو احتبا کڑوا احتبا ہو پی جنہ نک وقت ووصفا بيدی الاحتبا اصحابِ پلا سنو ده احتبا و سب بیان کو وہو القرفشا او دي احتیاط القرفشا ناستموي رواه البخاري رحمه الله وان قيل بنتي مخرما رضي الله تعالى عنها قالت الصحابيه فرمائي ريت النبي صلى الله عليه واله وسلم ما قتلو نبي عليه السلام وهو قاعد نغداسو القرفشا ايه احتتباه كديوا لا سنه رات او كيو ددي بودونا فلماره تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم چوک تو رسول الله صلى الله وسلم المتخشع في الجلسه چيا جزيو ير سر ناس تو پيو قسمه استقي اور وہی ز تولہ دی یری نہ پر پی دوشم الاخو الحبیب تیاول وی جلال ور کړو رواه ابو داوود و ترمذی یو وعن الشریذ ابن سوید رضی اللہ عنہ قال مر ربی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ شو سننا کا وقد و د اللهبي پهماتیر شووه نه جاې سنا محاکذا د رنګې وقد وذاو دي ی سره ایخ مو ګسله خلفه زههری د شا نهروستتو و تکات والله عیتدي تقیامې ووالیوه علیاصل کې کوناټی ته و ګړه بیرې کې ماد د غټېګوتې د لاندې د فَقَالَا تَقُعْدُو كِعَدَتَ الْمَغْدُوبَ عَلَيْهِمْ وی آیات کینی پشاند ناس تیدا خلقو غضب غزب پی کڑی شوئے <تصفح> دی نکونا داس ناس تا دا د دا دینا من راغلی راشد دیوه ورا لاس یا څنګه ته کیا چاووا لشال دی دا د گس لاس تا تا کیا نمنا راغلی دا ورا دیتا ایلیا وی. دغه ټیګوتی دی لام دي دی او غخه تا اشن ګوره په ګس لاس کښه آل رې کا هر طرف لره ها په خي لاس کچا ته کیاواله د جایزه دا او د ګس لاس د تکيان له الله حبيب وي دا خود هغه خلقو تکیاده ده چې پای غضب کړي شوی وو پښ شوی پدې رواه هو ابو داوود به اسنادین صحیحین